أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَوِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَانْ يَا اِيْهِمْ قَالُوا آذَنَّاكَ مِا مِنَّا مِنْ شَهِيدًا <تصفيق> مخی اللہ جللہ جلال ہو بیان د دی خبری کو جمن عمل صالحا فلی نفسی شانیگ عملو کو پایدائی غط دا و چابت عملو کو وبا لیغا باندی نو دا وبا دا وبال به نو دا با پر ازد کیامت باندی عودی دا پر کامل علم بکار دی زکه ته پورا کائنات دادم علیہ السلام نته اخرین انسان جوړه سلغه انسانان ندی ا د هر انسان هر هر عمل که یو زره برابر عمل یو انسان کړي نه پاره باندې سزا ور کول او یو زره برابر شر کړي نه دغه مخلوقات ته د دور زمانو د زره زره حساب دا کامل علم واره خبر زنه تعالی نوربسی الله جل جلال و ذ خپل کمال علمی او سو کرشمه بیانای ندا بدلی نو وګرځي باغې باندې نو یو علم بیانای د قیامت اله خاص الله تعالی دا اعظم مشقال لذی جدا وبال بکل یو جا ثواب بکل ملاویږي درس بکل نو زاګې بارے کملہ بیان کئ چې له خاص دی الله تعالی ته او نبل جاتا یوراد واپس کیږي علم الساعه علم د قیامت علم د قیامت هماتا د جرازی نه علم قیامت نه مرابع علم معینه د وخت دراتلو زمیش کې برازی پکمر از برازی پکما ابتبر ازی سپتمبر ازی نو انتھای وخت معینه راتلو د قیامت د الله سره خاص دی بس اغه الله تططرج کلا او کم دم کم مش کم کال پاو کی بواکه کی زم الله فرمای او ما تخرج من ثمرات من اكمامها او نرو باسی د میونه د غټو د اغه نه د نرو باسی و ما او نو جتای او نر او زی د میونه ینه د غټو د اغینا دا میوی او نو وجتای یو مازا یو انسا یو مانس شه حملرا ولا تزعو او نزی گئی الا بعلمه مگر د علم د الله کی نو ګرا کمال اله متواخشا سومر میوی په دنیا کې سومر کیسم بوتی دی پا کم ملکی دی پا کما علاکہ او پا کما زمانہ کی دی خبر دین تعالی دی طولو بانده دا اللہ علم وی چی دی وحکی دا گوٹے اگر اس پر دے شوا او دو گوٹے ندار میوروہ دا پا دی گوٹے میں علم دے پا دی میور علم دے او پا دی باندې باندی میں علم دے خبر دین تعالی او بل هسی اوماده مادن زی گئی نه حامل کیږي کی او نه زیغول گئی مگر دا الله پهلم کی نو سم رمادی دي جمیع حیوانات د کائناتو کې انسانان دي کدا غي مونثات تي حیوانات تي قبل حیوانات دی څوک یې تل نظر مخلوقات دي څوک یې څلور ذره دي او په دې ټول دنیا کې آدم علیه الصلاه و السلام نواله انسان پوره سم رمادی چې دي اغه چی, چی زیغول کوي او هغه چې حاملکېږي نه په ګډه باندې ساروې دو کې انسان دې قبل شه دي چې بچي راځي هغه په الله علم کې کومه علم شه امر ځان دل کومه علم د الله تعالی شه و ما تحمل من انسه ولا تذ الا بعلمه الا بعلمه عسرم لګیدلې نروزی يومه واه هیڅ يومه د خپل غټه نه او نه زیږي هیڅ نه حاملکېږي هیڅ يومه ده او زه ګل نه کوي مگر دا ټول خبره الا بعلمه مگر دا علم د الله تعالی کی نو دا دلیل لري شو چې سزا او جزاء حتا اسوک بچ کې رې نه شي ځکه د جزاله پر یو قدرت پکارد یو کامل علم پکارد دا الله تعالی علمهم کامل له او قدرتهم کامل له هر یو شی باندې قادرهم دي نو هر یو شی ته بدله ورکول شي سزا جزاء ورکول شي ا ویلمم کامل ل چې داګه بیان وشو ورپسې تخریب بوخروی دی په شرک باندي ويو مینا دی هم په غرز باندي چې الله واځو کې مشرکان ته اينه شرکایي زماغ شریکان سشو چې دنیا کې تاسو پخپل ګمان کې زما د پر شریکان جو کړیو هغه بوتانو هغهټه نو هغه شریکان سشو تاسو نه اچر تدی نقالو آذنناکا دی باوی دا مشرکان اے اللہ دلہ آذنناکا مونتا تا خبر درکو اس پر از دی کامت ما مننا من شہید نشته دی پا مونگا که حس یو اعتراب که انکے پا شریک ستابا مونکی اس یو گواہی نورکو جزدار پار شریک دی نو کالتا گواہی ورگی داواتا پایدانورکو خبر دی انتا لگا نا اس اللہ تاوی دا تا مون خبر در کو کل منګا گواہی ورکو په خبره په مونږ کې هیڅ یو تن هغه د نشټه مګر هغه د گواہی ورګي چې تاسو سره شریک نشته نشته ځکه مونږ نه هیڅ یو گواہی ورکوونکې په شرک باندې چې تا سره شریک شته د دې مونږ هیڅ یو گواهی هیڅوک متریف نه تاسو سره شریک نه نه وو سې ومنل چې شریک نشته او پایدان ورګي ډېری خبرې دي انسانې دلتاوري او په هغهږي بار بار تریږي خو عملی نږي زه مشرکان او بن بار بار دنیا کې ورزل چې خدای سره شریک نشتا او پیغمبرانو سره په انخدي دي پیغمبران په امکتل شي وي د ماصله د توحید باندې او چې قیامت تور شي نو بیا بسید شي مثال یې نار ده یزولی د لار شنو نه ښ بشي خو بیا ال تکه پاین نه ورک خبر ده چې ایز پای بیا نشتا لږه چې دنیا کې اغا د ټینګول او پاګې باندې دام وفید. دا مفیدی دلته هر څړې یو کیمان ایمان برالي توبه نه وبسه توبه وب مو بسی کغناي کولن ال توبوي چ غنابم نکو خو بیا انسان تا دا اعترافات دا اس پیدن ورګي ا پختو متل و چې نکريځ چې اختر دیر شي کنه نکريځ په دیواله ته پ خبردايي بل شان کين موږ ته دیواله ور بیا سه پیدن ورګي بیا قیمت ته انسان ل که بیا ډی خل سره شیک نه نه و دی نه الله پر می لی به دا خبر کې که دا د د لې اولی به دا خبره کي ځکه چې د کم شی نه ددي تمه امیدو نشته نه دی و چې دا بوتان به صبه خته او مخاموش شي او سمونږ به ت خلاص ک ها اوله شپوله دا زمونږ د الله پهنی باندې شپارسیان دي موږ له به شپارو چې کم تمه امیددو ددي اوی بوتانو ته پارت بدي کو چې دا به زمونږ کې شپارسیانې نا غبین الله پرماید خبر بزکو کی چې وظل عن هم كانوا يدعون غیب پښید دینه اغا ما ربوتن ار ما بودان باطلا كانوا يدعون من قبل چې دې عبادت کو په دنیا کې وړاندې دي د قیامت نن اوبته غیب شنو به په خپله ایتاز شریک نشته وظنوا اودی به یقینو کی بل الله وظنوا اودی به یقینو کی ما لهم من محیس چې نشته دې دې په راز د رزیدہ تخ دې نشته عربو ته چې کومه تمه اومېده نم ابو دی باطل نه د غوانه لکه انډیا ولا اوس غوانشته چې بچي کی خبر زنده ایمتیازی بیسکلی لازمان بیا ابو خدای پاک ته ازر شریک نشته حضرت تخ او پته تاول کېږي چې اوس کیږي خبر زنده الله دلله ته حقیقت بیانې دار روان زرګونو کال برستو دا خبرې او حقیقت د سم چې په دنیا کې د غیر الله عبادت کړي دی البستری بالتصرف کر او بیاغه پیدانه ورمه لا يسم الانسان من دعاء الخير و اما السوء الشر فييئس قنود دا الله جل جلاله د کافر انسان طبيعت بیانې او کاش دا خبره مسلمان کې امګيرا الله تعالی په کافر باندې غیب لګی چې په دې کېرا خننده خننده مسلمان کې پیدا شول الله پرمه انس دړي کې کې نس تو انسان چې د دعا کوي ده خیر ده اللہ تعالی انسان کافر خدای مشرک چیده نو دیکھو بود تا وسیله منی نو خدای نو سوال کئی خدای منی ورسر شریک منی نو والی پا ده بود پا وسیله باننی آده قرنگی ده اللہ نم سوالو نکئی مشرکان بجیم گیرشو سمندرگی نو سببه بودان ببود تو ویشتر وی اخلیسوز ده اخلاص نکارواله اوز دوالو ده چگم مواقعه وچ باندې به بوددم چې غواړي الله ته مې خو چې گیر بشو هغه بل لوک اوس خالص الله ته چې غوغه دی دیو کتابت ګډ کار نه او هغه اندازه لګه نو چونکی الله مني نو سوالونه کوي الله پرمای دین انست لريږي چې مال والی اولاد وادي مالداري وادي د دنیا مطلبونه غوړي نه پلک باندې بس والے کوي نه پډېربانه بس والے کوي بس غوړي او غاړي بس کینه دا طبيعت د انسان دی بس واړی او واړی اره مسلمانوم دي جلا سوچم کی کنه خدای دارا کی او دارا کی او دارا کی او دارا کی, کی. تبله لکه سړی بدمان سړی دکان ته لړشي او پیسی نه ورکي او دارا او دارا او دارا او دارا خپل مخلس ورکي دي نو سړی 15 روپیا واړی سم ورکله حالت ورکي سوال جراته سوال ګرته او ګرنه سوال پته بتولې هغه باندې زه هم نه ځان باندې بلاشه یو سبن او د ان تاله سری ک ت کړي رنې به دل کلي خروغه یخپ ګه غړ کوي دله سر روپو د پاومره جززي اختاري سوال دیتهوي او په ماشي کې د و تادمما چې دوگان د سوال شي دعا زمونږ د سوال دو د پماشا ده د کاپیرانو دوعا د مسلمان د عام ن عجززي خ شوي ده په به ګوري بل چاله تشه چا سوال کووت ګوره یو بل په لاسهغه دوی دامخ پوا چې تا ک او ک. واړې معنا وګورې کله لیدته او کله وګوري په کېده کله وګوري دروازې ته نو خو جمال راغله س غواړي نو ما ته متوجې شې ما ته خبرو خبره تا له په څه مخته ځنه موږ دا سیدي الله دی او کیسه په کوملې د سيز باندې دي الله او جدګړي ګوري ګرځه پیراو او تلاوت کوي ځنه خو له دارا کې خو دا یانق یا جداد خبره تا لگا دا الله پرمایده مشرک عادت ته آ یو مې کته بیت الله کې اول اړوې پلس پلس پلس پلس پلس پلس قبل پلس اړوې په پیسو دوی نو هغه بل نو جنت وړې وس پلس جننه پلس جننه پلس هم جنت دوی دو پیسې هم جنت ده اوریدل تعال دد مسلمان بیت الله تلل شنو عمر ینه آدین پورې نخره جوړه کوي بس دین صرف دنیا ده یا نقد یا جلات تسبیل تک ور کوي دد کافر عادت ده الله تعالی فرماییده خدای نه دی غواڑی گره خپل بوت نه غواڑی گره خدای نه غواڑی او دعا د خیر چي په دینه ستړي کی او ګیر شي و ائم السو او که کور سی کی دته سر شر س تکلیف بیماری مرذ سبب پریشانی نفيه اوس کنود نفس دی شي نا امیده په اعتبار د زله باندې نا امیدي پر شي او کونود اثر د نا امیدي په پلاس خبر دا, دا لگا یو سره بیمار شین زله کې پریشانی تیر بس وېزنه خکې جام زړه کې دا خبر را ایودا جی بیا خلاص من د دی دیجیتال نړۍ شهر وې بس قنیمه خبر زه درته لګا چې مخ ته ولو ګور نه غیم ملوي وغه خلی ملوي و غټول بدن باندې اثر د خپل صحت د نه امیده غارشي وي نلته پرمې فیوس کنو د زله اعتبار سره موږ نه امید شي دغ غرنګې دا آثار د نه امیدده به پیدا شي انت کلکه نه امید په بدن باندې خور شي دا د کاپل انسان ته ب مسلمان بندهقدرته د الله نعمت وواړي او مت بهته الله ورکي نو باغې شکر بې او بعض ټیم کېریږم د الله نه چې خدای د دوهنیمت راکه س الله را شي بعض د ټې خلک منږ کن بهترین ټماټر ذگیر پیجره کې قرانی زیته د استدراج وي نو بازه ټیم کې الله یو بندره انسي نعمت ولور کې چیرې په خسر کې شو کی خو ګناونه بدماشي بيو کی اوبیا په ایک دم الله تعالی د عذاب پنځخه وي خبر ده تعالی نو بازه ټیم کې استدراج نه نو مؤمن بندته چې نعمت ملوشي د الله نغوالي او چې کله الله ورګي نو شکر په کې دا الله پنا پرمانه نه او درېم دا استدراج غني اسنه الله دا زماده ټکو د پرمال راکړي دغه چې نعمت ملاو شو دی نعمت سرسره نورنا شروع کوي پوښ او چې کله الله کو مؤمن بنده باندې سختی راولي مرض تکلیف پریشانی نو دې صبر کوي دالانه پدی ځغان مصیبت باندې احتساب کوي نه د ثواب امید ساتي او رزابل گزاد الله په فیصله باندې راضي او تا لگا نو دانه که چه ده کافر پشانده نا امیده شي بلکه مومن بنده اغا سبر که په مصیبت دالانه تمساتی امید ساتی چه اللہ په مخکی ابرزان داره کنا د ده مومن بنده د سپات ده ده ده کافر زی اوز ده په ده کم دی ده په مومنانو کم ده که خبره اغا پیدا شوی دي کم چې د کافر طبیعت دی ده کافر انسان اغا طبیعت ده اغا په مومن ولئن اذن كنا <ورحمة مننا> بس هو وبس ته <والئن> الی قاذی تعالی تن چاہتا يردوا واپس کی گی یا واپس کولے بشی علم العلم الساعه علم د قیامت ده الله ته واپس کی الله سره خاص ده وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ أَوْ نَرْوُزِ مِنْ ثَمَرَاتٍ ذَٰلِكَ قِسْمًا مِئُونَ مِنْ أَكْمَامِهَا دُغُطُ دِينَا دَپَرُدُ دُغُطُ دَپَرُدُ دِينَا وَمَا تَحْمِلُونَ جِدَائِنَ حَامِلَكِ يَمِنْ أُنْسَ يَومَآ دَ وَلَا تَذَرُ زِقُلْ كَيْسَ يَومَآ إِلَّا بِعِلْمِهِ مَغَر دَټول خبر پېلم د الله سره وَيَوْمَ بَعْثِهِمْ جَاءَ وَصْفُ رَكِيَ اللهُ تَعَالَى ذَيْتا تَفُسُ كِذِينَ أَيْنَ شُرَكَائِكَ اسْشُ زَمَغِ شِرْكَانْ سْتَزُ بُكُمان گِجِ زَمَغِ شِرْكَانْ قَالَ أَبُو وَيْدَ مُشْرِكَانَ ذَنَّكَ يَعْلَمُ خَبَر دَرْقَڈِ دِتا تا يني اوس يدر کو کوئی کار شوي والي يني خبرم درکړې والي مکه نه خبر يکيني او مکه خدا سي نه اوس يکين سره کوي مازي زره زر تعبير کوي قالوا <سؤال> وما يدري اعذنناكم خبر دار کله ما منا نشتر پمون کې من شهيد سو کې اعتراف کوونکې پشرک باندي و والله ما يفشي بي عنهم د دينا ما عقبان کان وجود يدعون مسلسل عبادت کو دنیا کې من قبل وړاندې د دينا وظنوا بيقينو کې مالهم جنس تدوې دا پاره مما هيزن عزت تخت لا انسان نوستړي کې انسان نبوچ کې انسان انسان کافر من دعای الخير د دعا د خیر نه د خپل معبود نه و امسہ الشر کچری ورسیږي د تس شرس تکلیف او مرزا نفی یوسن فسدی نا امیده قنوتن اندهینه امید اثر پخکارش يا فايوذن هنا عمدت باعتبار ذلو قانونت باعتبار الاثار يا باعتبار بدنهم نومري ولا ان الذقنا بس الحمد لله رب العالمين والعاقبتين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى حسبيين اللهم اهدنا وحده بنا وجعلنا سبب اليمن اته الله مزينا بزينه الايمان وجعلنا من المهديين يا الذي ان الله رازیش په دناسک په اس الله تعالی دخ